Ensam flyger han över Atlanten i ett litet Piperplan, gymnasisten Olle Ringstrand, mitt i vintern till och med. Vid en mellanlandning på väg hem intervjuas han om strapatserna. Ja, det värsta måste jag säga, det tycker jag var vädret. Det var ju inget väder som var farligt att flyga i på något vis, men det var väldigt toppigt och eh, lite kusligt tack vare att jag fick flyga i moln och i eh, snöfall hela tiden. Och eh, sen är det klart att man varit lite torr om läpparna under flygningen och det, eh, jag fick faktiskt dricka lite grann. Jag hade ett par flaskor med läskedryck med mig under en del av flygningen och eh, jag mumsade briskt på eh, sandwich som jag köpte innan starten. Och vad tänker du göra när du kommer tillbaka till Stockholm? Ska du börja skolan? Eh, jag ska börja skolan, ja. Och jag tror att jag börjar på tisdag så att jag ska vara hemma till dess i ganska god tid tillräckning. Hårt väder och trassel med kompassen kan inte stoppa den unga Atlantflygaren Olle Ringstrand. Och inget kan heller stoppa det nya svenska stridsflygplanet Saab 37 Viggen, åtminstone inte om man får tro konstruktörerna. Planet anses mycket tekniskt avancerat och intresset är stort när det visas för första gången i december.